Hjärtligt välkomna alla lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraterna i Stockholms radio på 88 MHz. Vi som pratar idag är jag själv Johan Rindaheim och med mig har jag Eva Rämnebrött. Välkommen Eva. Mm, tack. Den här sändningen går ut i eten nu och det är alltså den 27 oktober mellan 14.00 och 15.00 och i en första repris 28 oktober mellan 9.00 och 10.00 på morgonen och en andra repris den 2 november mellan 20.30 och 21.30, det vill säga på torsdag. Då. Och den som är ansvarig utgivare för det här programmet är Arnold Boström. Uh, och för de som har tillkommit Som nya lyssnare så kan jag säga det också Att uh, den här formalen Är uh, någonting som är Obligatoriskt så att det är inte För att vi vill verka tjatiga Som vi alltid pratar om det här Kort och gott uh, Nåväl uh, Idag så ska vi uh, börja med Att uh, prata om uh, uh, Kommunkonferensen Som vi har varit på båda två faktiskt uh, För att uh, SD har ju sedan förra året infört en ny tradition att varje år ha kommunkonferens. och Det är alltså en församling bestående av alla de som har kommit in för SD i olika kommunfullmäktige runt om i landet. och På senaste års riksårsmötet som vi hade så beslutades det också att det skulle delegeras en del beslutande inflytande till de här kommunkonferenserna när det gäller då kommunpolitik så att man skulle avlasta våra riksårsmöten från förmodligen då väldigt många kommunpolitiska diskussioner som annars skulle kunna komma upp för att vi har ju väldigt mycket andra program handlingsprogram och direkt att diskutera där i det forumet. Så att... Uh, den första kommunkonferens vi hade var som sagt förra året och det var väl lite grann trevande över vad man ville åstadkomma det var ju egentligen mest att uh, vi samlade ihop allihopa och åhörde uh, ja, uh, att, nej precis det var inte så bra nej. uppslutning och det avhölls några tal uh, och uh, annars uh, så uh, var det väl inte så mycket det var en del upp bevakning av det hela men... eh, och det var det väl nu också för all del fast det verkar som att eh, journalisterna blir lite eh, trötta på att vi pratar politik. De vill ha dramatiska <laughs> utspel och sånt. Och så sitter de och somnar i bänkraden eller går hem. No, polisen ska polisen Det var um, de ju för Jag är inte där men det var ju med. Det ja, var precis. Så att um... Så att det här är, är ju någonting helt nytt och man kan väl säga att äh, det finns väl en del saker som kan förbättras kort och gott. Äh, men på äh, det, som var det bra, hela tyckte. taget så antogs ju ett program i alla fall mm. som de flesta verkade så rätt så nöjda med. Mm. Det var bra att sitta i grupper så tycker jag. Att man fick intresseområden. Ja och du menar äh, det här utskottsförfarandet. Ja att jobba Ja, det, programmet antogs alltså genom att man delade in alla närvarande i olika utskott som fick bevaka varsin del av programmet och titta på vilka ändringskyrkan som hade kommit in till just den delen av programmet. Och sen så fick man beslut om hur man ville att årsmöte, eller kommunkonferensen skulle rösta om saken. Uh, och uh, det var väl det som blev lite Den uh, uh, Första dagen varade till närmare 12 på natten, <laughs> ja. faktiskt Ja, var ganska sent Så att uh, mm. där kan man väl tänka sig att det kanske går att tänka ut Någon uh, annan beslutsmetod som blir lite mer rask i svängarna Vill du att man har fler dagar på sig? Ja, den kan varianten det? också. Det, det, här man är ju, inte måste det här är ju en massa dels praktiska frågor som ja. folk är engagerade i. Mm. Uh, för att, uh, även om det var en hel del uh, gäster på kommunkonferensen så hade ju de, enda, de allra flesta ändå uh, fått sitta ett antal. Bår i vissa fall i fullmäktige och representerar SD utan ett kommunpolitiskt program. Och då har ju våran fått arbeta efter sitt eget huvud och mm. titta på vilka riktlinjer som olika andra program, handlingsprogram på riksnivå och, och också det gamla partiprogrammet kanske som förde 2003 och det har ju lett till att äh, vår kommunpolitik har sett väldigt olika ut i olika kommuner. Det behöver ju förvisso inte vara någon svaghet där för att äh, naturligtvis så kan det vara så att äh, två kommuner har helt olika förutsättningar och helt olika politiska traditioner och allt sånt. Så det kan vara rimligt att man förespråkar Rätt så olika Typer av politiska lösningar Men den allmänna eh, Linjen Rent ideologiskt börjar ju helst vara någorlunda sammanhållen För ett parti Ja, det, absolut Men eh, det, Du har för nästan varit på Ett eh, Möte med de andra politikerna Nu i veckan då. Ja, det var igår Just det, ja. det Information om EU Och det var ju en som informerade om EU han satt förresten i EU-parlamentet Jag vet inte riktigt vad han hade för befattning Men han var väldigt positiv till EU ja. Nästan lite så här, <laughs> ja, lyrisk Han talade om hur bra det var Och hur alla var med Och alla var lika nöjda Och jag vet inte Det blev nästan lite för mycket ja. Ja, det där med att alla ska med har jag hört förut, men det brukar ju ja. ofta fila över ja. det uppenbara faktumet att alla inte är med. Mm. Nej, det vi, det vi pratade om Roland och jag, som, Roland som också sitter här att, att man kanske kunde bjuda in någon som hade en motsatt åsikt för att mm. kanske kunna ja, få det belyst på ett helt annat sätt, för det blev så väldigt positivt. Ja, man får i och för sig en känsla av att flera av de större elefanterna i svensk politik är ganska som medvetet väljer ut de som mm, är mest mm, positiva mm. att lanseras på lister och sånt. Så ja, det är klart. Alla kommer väl ihåg hur Margareta Winberg för sin EU-skepticism i stort sett landsförvisades till Brasilien. Mm. Att det finns en ganska hård partipiska. Det Men det jag tänkte fråga er om det var om det kom några reaktioner på kommunpolitiska program att om det var någon av de andra kommunpolitikerna som nämnde det. Nej, inte vårat. Äh. Det enda det var att eh, vi blev gratulerade till siffrorna. De nya siffrorna i tema. Jag tror att det var Temo, vad det? Som hade igår kommit ut. Ja, det är väl... Så, äh, jag lov, jag vet, äh, Kan du äh, skilja på det här? synovates och toglanden kanske det, ja, ja. Var jag inte det mm. blev i alla fall uh, gratulerade till alla det hade gått bakåt uh, det jo. var bara vi som hade gått framåt ja det är faktiskt ganska roliga siffror uh, om man tittar på så. Mm, det var det. Uh, socialdemokraterna 44,3% mm. uh, det är ju uh, nästan som på en sån nivå som de brukade ligga för i förr och eh, vänstern 5,6 eh, fortfarande lite lägre än under de här eh, åren som de ju faktiskt kom upp sig lite grann, lite märkligt mm. man säga, i och med mm. att det var nästan samtidigt som kommunismen rasade samman runt om i världen så gick mm. svenska vänstern framåt istället Det var ju väldigt höga siffror så kan... ja, eh, men annars så stämmer det väl att det är små nedgångar för samtliga. KD går upp till plus 0,1 och hamnar precis på Gärdskåren. Mm, 4,0 riksdagsbörren. Liksom mm. Det är ganska fantastiskt. Men, men det blev en liten utvikning. Det var alltså kommunkonferensen vi pratade om och... Ja, Eh, överhuvudtaget som man har sett eh, den kunde genomföras på ett bra sätt. Det var ju bra lokaler. och mm, det var, eh, eh, var heller inte några ordningsstörningar eller något sånt som eh, som i var fall eh, som den minnesgode kan eh, komma ihåg från årets årsmöte som det var väldigt svårt att hitta lokaler till. Därför mm. eh, att den ena efter den andra blev... Eh, varmad för att inhysa SDs årsmöte. Men nu är det tydligen inte alls samma problem. Märkligt nog. För att det har inte gått så lång tid emellan egentligen. Men det är väl det att många kanske tog till sig att det verkade som en panikreaktion. Det där, för att Det har ju trots allt aldrig varit någonting allvarligare som har hänt i anknytning till till SDs årsmöten med undantag av något år för det är väl en 15 år sedan som lokalen blev vandaliserad och sådana saker men det är ju en till mm. så det är ju knappast någonting som man behöver vara rädd för jämt. Men det var ju en väldig polisbevakning Ja det var det. Runt innan ja. man körde in i området. Det är sant. Så att lite konstig Situation befinner sig ju partiet fortfarande i när det gäller lokaler för sig. Det som är konstigt är ju att det fortfarande inte är några andra partier som protesterar mot den här situationen. För det är faktiskt en ganska absurd sits att ett parti av alla i lite större storleksklass ständigt måste hålla på och inkalla polis och liknande för, på grund av hot och liknande. Du vill uh, ha, det är väl någon du, som har sagt någonting om det? Nej. Kommentera, du det. Nej, uh, Det är ju inte det. Uh, så att, uh, det är ju någonting som man ju faktiskt kan uh, skicka ut som en ständig uppmaning på samma sätt att uh, det är faktiskt dags att uh, de etablerade partierna i riksdagen tar ställning mot eh, politiska trakasserier politiskt våld och politisk extremism mm. eh, gör man inte det så är ju faktiskt den demokratiska trovärdigheten ganska så klen kan ja. man säga Nåväl, eh, nu ska vi lyssna på lite musik eh, och eh, här eh, kommer lite gotländsk folklor. Jag kommer nämligen lite senare i programmet prata om att jag var på Gotland här om häromdagen och pratade med våra aktivister där. Så att här kommer det små underjord med låten Snabbköpskassörskan. Varsågoda! Du lyssnar på Åldradio SD och du precis hörde vår små underjordi med snabbköpskassörsken. Och vi håller på att informera lite om kommunkonferensen som vi avhöll förra helgen. Och det fanns ju då ganska mycket att ta ställning till så att, äh, det är en, på så sätt så var det ganska naturligt att äh, det tog lite tid med äh, debatter och dylikt äh, Nåväl, vi ska väl säga någonting om vad programmet innehåller också, inte bara prata om programmet äh, det inleds med en äh, rubrik demokrati och äh, det var för övrigt i det utskottet som jag själv satt också Eh, och eh, det är väl egentligen inte några sensationella eh, krav eller eh, önskemål annat än att eh, vi är ganska tydliga med att eh, försöka vandra i vissa kommuners eh, fotspår och vad gäller att eh, vitalisera den kommunala demokratin. Man kan tänka sig öppna nämndsammanträden, medborgarkontor, allmänhetens frågestund, politiker, kafé, rådslag, folkomröstningar, medborgarförslag. Det är någonting som är upp till varje kommun för sig givetvis vad som passar. Det har visat sig i vissa kommuner så funkar inte frågestunden frågestunder till exempel. Antingen så kommer det inte någon som ställer frågor eller också så saboteras genom mer eller mindre obstruktion- men ibland så funkar det jättebra också eh, så att eh, det får väl eh, man säga att det får variera lite från fall till fall då. Eh, sen eh, eh, politik på eh, lika villkor eh, där är det ju en, en ganska viktig sak faktiskt att vi har tagit ställning för att eh, kommunen eh, bör delas in i så få eh, valkretsar som är möjligt enligt vad kommunallagen föreskriver vid val till kommunfullmäktige. Det kommer sig av det att det är vissa kommuner som inte alls har problem med att man är för stora på något sätt har delat in sin kommun i flera valkretsar det är ofta någonting som på något vis urholkar lite grann i alla fall den representativa demokratin. att Har man en viss antal procent av väljarna bakom sig i sin kommun så började det vara ett en nog så tydlig förutsättning för att man ska få en viss andel av mandaten också. Medan det då som sagt kan vara indelt i väldigt många valkretsar så att det på så sätt fördelas enligt uh, ja, regler som gör att man helt enkelt får färre än vad man proportionellt skulle ha då. Hur delas de in? Jag trodde du delades in efter medborgare. Hur många det är som bor i kommunen? Jo, man alltså om man tänker så att man har två... Uh, valkretsar till exempel mm. och uh, man fördelar mandaten efter de här två. Det, det är ju för sig proportion till uh, medborgarantal också men mm. uh, det gör ju att ett parti som är väldigt starkt i en av valkretsen kan plocka väldigt många av den valkretsens mandat helt enkelt på ett oproportionerligt stort sätt. Det är någonting som du, man kan tänka att vi inte agerar eget, eh, egen vinning därför att... Eh, tittar man på till exempel eh, Stockholmstad eh, så har ju ett litet parti större chans att komma in om man är väldigt stark i någon av de eh, stora valkretsarna eh, Istället för att man har en jämn fördelning över hela Stockholm... Uh, men här är vi då inte så själviska. Utan vi tycker att det en demokratisynvinkel är mm. bättre att man har mandaten strikt fördelad efter uh, proportionalitet istället. Men uh, det uh -huh. jag inte Det inte Nej, det är ett rätt så krångligt mm. system. I, no, i, no, i no, de, de flesta kommunerna. att. It, yeah. Yeah. Uh, uh, så att det, det kan kort sagt variera väldigt, men vi vill alltså verka för att det ska vara så få valkretsar som möjligt, kort och gott. Och det är nog någonting som vi faktiskt kan få till stånd en del om, kan jag tänka mig, för att det finns nog de som, särskilt bland småpartierna som är intresserade av motsatsen. Och en sak som vi har lagt motioner om i flera kommuner, det är att vi anser att alla partier ska ha rätt åtminstone till insynsplatser i styrelsenämnder och mm. beredningar man känner sig ju ganska utanför man inte har någon koll på ja arbeten. precis uh, i Stockholms stiftet så är det väl inte någon som har uh, någon fot inne i någon styrelsenämnd eller beredning vad jag vet Nej. Uh, däremot så finns det ju det i Sydsverige där vi har ju Uh, exempelvis uh, Landskrona där SD fick uh, över 20% och uh, när man är så stor så kan uh, uh, rimligen inte majoriteten stänga en utifrån uh, styrelser och namn och sånt. Så att uh, det är ju någonting som är en, en liten trist broms kan man ju tycka för att uh, uh, jag tror att de flesta av de större partierna har sett nu att SD växer hela tiden och att uh, det därmed egentligen borde vara ganska intelligent från de andras partiernas sida att släppa in SD i styrelser och nämnder för att på så sätt hjälpa till med inslussningen av st politiker i den kommunala verksamheten. Annars så blir det ju en situation där SD plötsligt kommer in med ett stort antal mandat och kräver fler platser i styrelser och nämnder och då blir alla helt nya. Mm. Och det brukar ju inte äh, vara så där alldeles äh, lyckat alla gånger. Äh, så att det är ju någonting som äh, man förlorar på i beslutskraft. och ja, ja, Det är ju lite av ett demokratiskt underskott också kan man tycka. Men det skulle de nog väl göra, jag tror du? Äh, nej, det gör de ju uppenbarligen inte. Så att... Äh, och eh, kommunen ska ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och eh, för hanteringen av hot mot förtroendevalda. Eh, det är ju någonting som man ser att många kommuner är lite tagna på sängen. Det är inte bara eh, en del av våra fullmäktige kandidater och eh, ledamöter som eh, utsätts för hot och uh, trakasserier och sånt utan det händer ju allt oftare även bland de etablerade partiernas uh, mm. fullmäktig ledamöter. Uh, och uh, det är ju faktiskt konstigt att den här typen av uh, för, för, för, för, förebyggande arbete inte finns redan. Det, Nej, det är ju Jo, det, det? Det, det är en långsiktig trend under de senaste åren. Det är jo, mer och mer våld i samhället överlag. Och mer och mer hot och våld uh, mot politiker. Det står ju i dagens uh, samhälle och uh, alla undersökningar som görs. Så att det är allt fler som blir trakasserade. Eh, och det kan ju faktiskt vara en av förklaringarna Till att det är fler och fler som också lämnar Kommunpolitiken Det är ju inte alla som är tillräckligt hårdhudade Kanske för det nej. Så att eh, Men det är väl ingen som har blivit så illa Åtgångna som SD Nej naturligtvis inte Det har ju också kommit fram Att eh, eh, Vi ligger väl lite grann i särklass <listan>. Ja. Precis mm. eh, Och eh, jag övrigt så inte så mycket att säga om det. Eh, vad gäller ekonomi så kan man väl konstatera att de här farhågorna om att vi skulle eh, mer eller mindre eh, närma oss någon form av eh, högre position i ekonomifrågorna har kommit på skam. Eh, det slås fast i programmet att... Eh, att skatteuttaget ska bygga på långsiktighet och faktiska behov mm. vilket betyder att man får titta på vilka krav som speciallagstiftningen har på en kommun och vilka behov som finns i kommunen och sen så beräknar man hur mycket pengar det kostar och sen så tar man ut skatt därefter helt enkelt och det kan ju innebära skattesänkningar men det kan till och med innebära skattehöjningar i vissa kommuner. Eh, kommunen ska prioritera kärnverks eh, kärnverksamheterna. Det är också en ganska subversamtlig princip. Eh, och i det gamla klassiska valet mellan... om. Eh, man ska försöka locka till sig storföretag och sitta vid förhandlingsbordet med kommunledning och företagare och då som att man är ungefär lika i antal det är någonting som vi förkastar det här programmet utan det är en väldigt tydlig markering att det ska vara ett stort utbud av småföretagsamhet och småföretagare och att att det kan bli krångligt att äh, få företagarna representerade det är inte något äh, allvarligare hinder för det mest väsentliga är ju att ekonomin blir stabil och, och äh, äh, framförallt att äh, satsar man på småföretagsamheten så får man ju också den här effekten att äh, det blir... Äh, Svårare, eller så det, det är mer osannolikt att äh, jobben flyttar från kommunen. Ja, precis. Vad kan det vara för avfolkning av kommunen? Ja, precis. Det, det är ju ofta så att man bygger upp äh, en kommuns verksamhet äh, kring äh, något stort företag. Och företaget flyttar till Spanien eller Filippinerna eller mm. något sånt. Och plötsligt hela bygden arbetslös så ja. måste man flytta. Mm. Och ja, riktigt så beter sig ju inte småföretag. Och även om något enstaka småföretag skulle göra så, så blir det ju inte samma effekt. Nej, inte. Så att man får ju en mer ekonomiskt stabil situation. Och dessutom så är det ju en större vitalitet i småföretag, ofta än i större. Som ofta har en mer tungrodd administration och ja, inte eh, tillåter lika mycket av nytänkande kanske alla gånger. Mm. Blir det en helt livsdugligare kommun? Ja, precis. Eh, nu så skulle vi kunna ta och lyssna på lite musiken. Och eh, nu så blir det eh, en låt med eh, gösta linderholm när morgonen gryr. Varsågoda. Ni lyssnar på Radio SD och eh, det vi precis hörde var eh, När morgonen gryr med Gösta Linderholm och eh, vi sitter och pratar idag eh, till stor del av programmet om eh, vår kommunkonferens som hölls förra helgen eh, där det antogs eh, ett kommunpolitiskt handlingsprogram eh, som ju ger riktlinjer för vad vi vill åstadkomma i kommunerna kan man säga. Och nästa stora område i programmet heter samhällsbyggnad och det handlar ju då naturligtvis om hur byggnad, byggnadsverksamhet och vägar och annat ska se ut. Och där eh, slås det fast redan i inledningen att eh, SD vill verka för levande, traditionella, familjevänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Eh, och eh, man kan väl säga att eh, förändringen mot hur det ser ut idag det är ju att det ska vara ett mer familjevänligt eh, byggande eh, där... Eh, det finns bra möjligheter för barn att röra sig så, utan att riskera att hamna på tungt trafikerade vägar och liknande. Man har också sådana saker som gäller trivsel och välbefinnande att man tar och tar till krafttag mot vandalisering och klotter Brottsförebyggande också ja, är det nummer ett. Ja, precis Och där har man ju sett Att när kommunen Till exempel Ställer ut klotterplank Där man tror att Då kan man avleda Klottrandet så att säga Från vägtunnlar Och annat så blir det precis Motsatt effekt Att man har klotterplanket att Öva på mer eller mm. mindre Och sen så går man ut och klottrar ännu värre Eh, så att det är kanske inte så jättelistet eh, Och eh, eh, man vill också ha en eh, folkligt förankrad konst i det allmänna rummet. Eh, det är vi faktiskt ensamma med att eh, föreslå. Eh, Ofta så ställs det ut precis vad som helst i eh, gator och på parker och. och annat och eh, ibland så är ju konstnärens eh, vision om sitt konstverk just att det ska väcka förörjelse och vara fyllt och så vidare så att eh, det är ju någonting som ju faktiskt är eh, ytterligare en sak som skiljer ut SD från de andra partierna eh, och eh, eh, nästa stora område handlar om brottsbekämpning och det är ju en av SDs stora paradfrågor kan man ju säga. Men man kan ju inte uträtta så mycket när det gäller brottsbekämpning utan precis som du sa nu så att det är det ju de förebyggande åtgärderna mm. som är viktigast. Mm. Men de är ju inte lätta i och för sig. Nej, det, det är. Egentligen så kan man väl säga att ganska så mycket i samhället är förebyggande indirekt. Exempelvis en välfungerande skola som tar hand om barn på ett vettigt sätt är ju kolossalt brottsförebyggande. Men det har vi dessvärre inte idag. Och Stödet till brottsoffer är markerat med ett eget delkapitel och det är ju också någonting som... Många andra partier inte alls lägger ner särskilt med krut på. Jag vet inte om det kan bero på att man tror att brottsofferna är en liten väljarkategori eller vad det kan handla om. Mm. Eh, sen en eh, ja, en annan fråga som är, är kanske ännu mer en profilfråga för Sverigedemokraterna. Det är eh, punkten invandring, assimilering och återvandring. Och eh, där kan man säga att det är nog den punkt som sticker ut mest från övriga partier. Det är ett program som vi är ensamma om, står Ja, det, det kan man ju lugnt säga. Och den stora skillnaden egentligen är ju att partiet motsätter sig integrationsarbete och liknande strävanden i kommunen. Att det är assimilering, det vill säga att man ska försvenska sig själv så långt som möjligt. Eller också att man flyttar hem som är de två stora alternativen. Uh, det vill säga att uh, redan på kommunal nivå så vill Sverigedemokraterna motverka det här så kallade mångkulturella projektet att man alltså ska bo precis som man borde i ett annat land trots att man bor i Sverige mm. Mm. Uh, och uh, då kan man ställa sig frågan vad gör det då är det så farligt uh, ja uh, det som är problemet är ju att uh, en kultur är ju inte bara kläder och mattraditioner och liknande utan det är ju någonting som eh, har sin rot i eh, olika grundläggande värderingar och synsätt på eh, världen runt omkring sig, relationerna mellan män och kvinnor, mellan människor och djur och mycket annat och... Eh, de här grundläggande värderingarna eh, om det är folk som kommer från väldigt eh, avlägsna, och avvikande kulturer så är det ju stort sett oförenligt att eh, jämka ihop det är det, är det, är det, det är det som man vill göra egentligen med den här så kallade integrationen, att man vill alltså jämka ihop eh, våran kultur med andras kulturer och ja, det har vad jag vet aldrig gått att genomföra någon annanstans nej, nej. Ja, men historien har ju väl aldrig fungerat men det man vill är att det ska leva sida vid sida på något sätt. Ja, som det är vi... också. Att, mm. Precis som att det vore möjligt. Men mm. tittar man på till exempel inställning till sånt som ja, till och med lagreglerat som arvsfrågor så hävdas det ju enligt islamisk rätt till exempel att en man ska arva mer än vad kvinnan gör. Jag tror det är två tredjedelar av det totala arvet eller något för att han är familjens överhuvud. Mm. Och eftersom vi inte har det synsättet i vår kultur så framstår det som väldigt konstigt och det går ju inte att kompromissa om på samma sätt som man inte kan kompromissa om ritualsläkt och liknande att det går ju inte att komma överens om att man ska plåga djuren bara lite grann Nej. eller någonting sånt utan det är ju antingen eller antingen så sympatiserar man med den ena uppfattningen eller också med den andra och det finns inga möjligheter för kompromissen och det mesta är väl i för sig sånt som vi redan har pratat om många gånger att man ska avveckla stödet till hemspråksundervisning och liknande och att det inte ska utgå kommunalt stöd överhuvudtaget till sånt som inte är vår egen kultur helt enkelt i de här sammanhangen och eh, kommunen ska också verka mot eh, rasism och det ska då gälla rasism både sådant som riktar sig mot utlänningar och mot svenskar. Det vill säga att eh, det ska alltså eh, aktivt motverkas eh, i de fall som eh, eh, andra då hyser rent svenskfientliga attityder. Eh, så, sen så... Har vi detta med äh, återvandring och äh, där är ju en, en diskussionsfråga i vilken mån äh, man kan påverka här. Men saken är att de återvandringsbidrag som finns idag är ju så pass små tilltagna så att det är knappast någonting som äh, gör det möjligt för folk som kanske har hamnat på... Eh, ekonomiskt obestånd i Sverige att återvända till sina ursprungsländer. Hur stor är de, det? Eh, Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag tror nästan att det var någon på kongressen som nämnde någon siffra på 40 000 någonting. Mm -hmm. Och till vissa länder så räcker det bara till flygbiljetterna ja. eh, för en, en mycket liten familj. Mm. Eh, så att... Eh, och det ska också finnas en återvandringshandläggare på kommunerna sen så har vi avsnittet om barnomsorg och där är det ju egentligen inte några sensationella krav som partiet har gått ut men det är att man vill ha en valfrihet att det ska finnas oblikar former av barnomsorg så att föräldrar ska kunna ta den barnomsorg som passar en själv. Då. Och det ska kunna erbjudas barnomsorg på alla möjliga konstiga tider också att folk ska kunna arbete och ha barn kort och gott. Sen så har vi kapitlet skola utbildning. Och äh, där kommer vi in ganska mycket om detta med äh, att vi måste ha en skola som äh, har en viss ordning. Äh, så att äh, lärandet äh, från lärarens sida kan möjliggöras till att börja med. Äh, och äh, det klubbas också igenom att... Äh, Enbart svenska ska pratas i svenska skolor. Men det utgår nästan från att det inte gäller folk uppe i Tornedalen Nej, och andra som... det är de som undantas naturligtvis. Ja. Um. Det var, vi, där sätter jag med och vi mm. diskuterade ju väldigt mycket just det. Om det var på lektionstid eller om det var på röster... Mm. Mm. För om de pratar sitt eget properaste, det kan ju inte vi påverka speciellt mycket. Nej, det är ju lite svårt faktiskt. Men målsättningen måste ju ändå vara att det är svenska som ska pratas i skolan. Ja, eh, sen så ska det också anordnas möjligheter att hålla traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever som önskar det. Uh, heltäckande slöja. Blev nu förresten beslutat att man skulle vara heltäckande eller ja. inte? eller om det var bara slöja. Där kommer jag faktiskt inte uh. Men det, det beslutades i alla fall att det inte skulle... Jag Nej, det precis. Lika... Det man kan kosta på sig att säga i alla fall mm. att SD motsätter sig bara ett slöja i skolan hur som helst. Uh, och... Uh att det ska finnas uh, forskolor för stökiga elever. Mm. Uh, för att uh, som det har varit hittills att man uh, i situationer där uh, vissa elever mobbas så flyttar man ju allt som oftast den som blir mobbad. Mm. Och, uh, det är ju inte någon bra signal mm. till de övriga barnen. Uh, och uh, uh, det ska också vara bättre mat med högre näringsvärde, ekologiskt framställd helst i skolbespisningar och sånt. det är ett krav som vi faktiskt mm. har drivit ända sedan 88. Det är faktiskt en av partiets allra äldsta åsikter. Och så har vi individ och familje omsorgen. Och där så har ju SD jobbat ganska mycket faktiskt i olika kampanjer och annat för att man ska observera hur barnfödsel och annat breder ut sig på vissa boenden, föräldrar och att det är helt oacceptabelt tydligtvis. Och också att man måste höja kvaliteten på... Äh, mat och annat så att äh, våra äldre får i sig allsidig och näringsrik mat och äh, en av åtgärderna som föreslås bland många det är att man inte ska tillåta äh, uppvärmd mat på äldreboenden äh, servicehus och äh, liknande äh, så att äh, det är någonting som äh, precis det är nästa del av snittet. här mm. Eh, så att det är någonting som vi vill eh, motverka. då. Eh, det tror jag i och för sig eh, de flesta har en ganska hygglig förståelse för. Även om det är väldigt bekvämt det här med mikrounger och mm. sånt. Men det är mm. faktiskt inte alls särskilt... Det gjordes någon undersökning på hur mycket näring det finns i en sån här genomsnittlig matlåda och det var ju alltså under svältgränsen ja, nej, så att en person mycket. som bara stoppar i sig sån här matlåda får ju inte alls tillräckligt med vad personen i fråga behöver och det är ju någonting som i sin tur då genererar mm. sjukdomar och, och sen äh, matlåd också ja, vi, precis, hur viktig äh, den var ja, absolut äh, och Förutom det så vet jag inte riktigt om det var så värst mycket. Man kan väl säga att partiet har fått en något mer positiv inställning till den. Till möjligheten att lägga ut alla omsorg på privata företag. Men ja med sommarkoll Kommer det ihåg vad som bestämdes där? Att man skulle få på Man bytte ord ja, det, på det var Ja sommar... precis det, det ansågs inte vara något, någon bra formulering Nej, men, men själva sommar, Själva visst, po poängen sen, är ju att Folk ska ju inte sitta inlåsta Och i stort sett sitta som ett fängelse Bara för att de har blivit lite lätt Rörelsehindrade Utan alla ska ju ha möjlighet Att komma ut uh, ett hyggligt antal gånger på. Inte minst på sommaren när det är varmt. Det är ju en pråga att sitta inomhus då. För många. Och det ska också vara en särskild legitimation för hemtjänstpersonal. Det är väl någonting som kan få en viss Betydelse kan jag tänka mig. Att man, för det är ju många som har specialiserat sig som någon slags rånarlig i röna. Att man kallar sig för hemtjänst och så. Mm, ja. det, det har hänt ofta. Ja, det är äh, och det, det skapar ju en väldig misstänksamhet. Otrygghet också. Ja, absolut. absolut. Äh, kultur och fritid, äh, det är ju någonting som är inte så detaljerat faktiskt så det beror ju på att det är ett ganska så icke avgränsningsbart område alltid kultur kan man ju definiera på väldigt många olika sätt men ändå så handlar det väldigt mycket om att vår traditionella kultur ska bevaras och att man från kommunens sida ska delta i Eh, traditionella högtidligheter och, och så vidare och eh, eh, helt enkelt eh, vidareutveckla vårt kulturarv kan man väl säga. Eh, miljö och natur finns i ett annat avsnitt eh, lite längre fram eh, i det här programmet och eh, miljö och natur är någonting som eh, vi faktiskt behövde lite mm. skrivningar i henne mm. för att um, det finns ju väldigt kortfattat formulerat i principprogrammet. Det är väl i stort sett inbakat i en enda mening bara. Mm. Det är ju miljöfrågorna är ju allt mer aktuella och mm. i samband med de här diskussionerna om klimathotet och, och allt sånt så ställs ju allt större krav på att vi måste ha ett miljöpolitiskt handlingsprogram. Det kommer väl att bli mer, mer prat om det tror jag i kommunen också? Ja. Inte bara på riksnivå. Men det... Inte någonting som sticker ut så väldigt mycket vad gäller på miljöpunkten heller. Det är att uh, man ska minska utsläppen av växthusgaser och uh, att uh, man ska premiera gott miljöarbete genom att dela ut ett kommunalt miljöpris. Uh, och... Uh, uh, man ska ta lite mer vara på detta med vattentäkter och liknande. inte, ehm, Till exempel bygga vägar ovanför och liknande. Att ähm, försöka varna orörd natur och liknande. Ehm, och så är det lite kort också om djurskyddet. Ehm, det ska ähm, Beaktas, men det är inte någonting speciellt de punkterna heller. Att äh, kommunen ska inte köpa varor vars produktion innebär att djur utsatts för onödigt lidande, till exempel. Att, äh, jag tror ju att äh, de omdömen som har fällts i pressen om det här programmet det är ju att äh, de... Stora etablerande partierna skulle nog skriva under på ganska många av de här punkterna. Mm, mm. Utan möjligtvis då det som gäller äh invandringsdelen och <laughs> ja, just tjänsten inte det och den är. Mm. kanske lite grann när det gäller skola också. För att mm. jag tror inte det är så många som har tänkt på det, men vi är faktiskt väldigt oppositionella mot hur skolan är utformad idag. Mm. Uh, ett, uh, en... Ja, men den svenska skolan är väl direkt dålig idag? Då? Jo, det, det är Utan det är faktiskt. Väl ingen det, vid jämförelser så står vi oss ju ofta ganska slätt inom många områden. Mm. Och uh, vi har ju en ökad tendens av um, barn och ungdomar som uh, tar livet av sig som uppenbarligen mm. har illa och mm. Mm. Mm. liknande. Och det måste ju bero på någonting. Uh, så... Uh, nej, vi kanske inte skoda så mycket mer om detta med kommunkonferensen hur som helst. Uh, vi hade pratat om uh, de här siffrorna uh, i uh, opinionsmätningen nyligen mm, här. Uh, men uh, vi kan också säga det att. Um, nej. Jo. Vi kan också säga det att uh, vi har fått uh, stöd av. Uh, mm justitieombudsmannen som kritiserar rektorn på Köppman gymnasiet i Karlskrona för som vi tidigare har berättat i radion så skulle ju de partier som var satt i fullmäktige i Karlskrona bjudas in till det här gymnasiet för att ställa ut bokbord och prata om sin politik och så vidare och rektorn tog helt sonika och stoppades det från att delta i trots att partiet nu sitter med ganska många mandat i fullmäktige. Och det har ju då anmälts och nu prickas alltså det här gymnasiet för att man har budt sig åt så. för att det slider ju helt och hållet mot principen om att alla ska behandlas lika och så vidare. Och det gäller ju senhet, partier och organisationer. Man får inte på något vis mobba ut något parti eller någon organisation bara för att man inte tycker att man köper deras inriktning eller åsikter eller vad det kan vara för någonting. Och Rickard Jomsoff som har varit drivande i den här anmälan är mycket nöjd med beslutet och... Han trodde heller inte på någon annan bedömning för att uh, det här är ett ganska solklart fall, kort och gott. Uh, så att... Um, uh, det är ju någonting som vi kan lägga till handlingarna nu. Och uh, det är också lite av ett predikat att mm. de som försöker stoppa partiet på andra skolor uh, får ju ha den här prickningen i minne, mm. kort och gott. Det är ju bra. Nåväl, uh, nu så... Uh, är det är dags att avrunda programmet och vi skulle säga att äh, man kan äh, nå oss på antingen via hemsidan äh, www.sverigemokraterna.se äh, eller så kan man ringa till vår äh, telefon i Stockholmsdistriktet och äh, det är på telefon 08 22 4477 och lämna synpunkter eller diskutera innehåll i program som vi har satt eller vad det kan vara för man kan också beställa ett gratis informationspaket. Nu får vi avsluta med lite musik och det vi ska höra är ju alldeles passande ordning på Torpet Varsågoda.